Eh kichwa cha somo leo kinasema doctrine ya uzima wa milele kuna maisha baada ya duniani. Doctrine ya uzima wa milele kuna maisha baada ya duniani. Unaweza pia ukasema imani ya uzima wa milele yapo maisha baada ya duniani. Eh, leo tunaanza tena mfululizo mwingine wa masomo yajua idadi ya anaweza kafika saba lakini weeza kawa hata matano inayohusu habari za maisha baada ya maisha duniani. Na ukichunguza vizuri nndi ujumbe mkuu wa imani na E leo miongoni mwagelijifunza Tutoona kwamba lengo kubwa kabisa na Mungu kutupa um, taasisi ya dini ya imani, ni kutuandaa kwa ajili ya maisha uzima wa milere. Utagundua kwamba leo hii, e, sio leo, ilamina miaka ya zamani hatu wengi, lakini tunatukajua kichu kukene ndelea historia na nini, na mambo turi yaona hasa situa kubwa ya e, yanabadilika Utaona kwamba leo hii, linabuja swala la kiimani, swala la kidini, na madhehebu. utakuta tu watu wanawekeza sana katika mambo ya dunia hii, hasa. dio dini lipo anaelewa hili so eh dini ni mambo ya somo hili e, dunia hii eh wana unaweza hautasikia wanashinda na fundisha namna ya watoto kwenda kusoma shule international na nini yale yani vitu kama hivyo lakini turudi katika msingi wa kwanza kabisa wa maksudi ambao kutupa dini na imani ni kutuandaa kwa ajili ya maisha ya wa milele Hari itakuwa ni somo gumu sana au jipya mno lakini biza tusikilishe. Hayamkini itatufanya tuanze kuweka uzito pale panapostahili. Hem tufungue maandiko haya. Somo katika kitabu kile cha Yohana, injili ya Yohana, tufungua sehemu mbili za kwanza tu, tuende katika tangulizi utangulizi tena au tunaenda katika mpangilio injili ya Yohana Mlangu ulewa kuminamoja Pare yesu alipu kuhana mfufua Nazaro Kukua kuna, kuna mahubiri ya pale Mtu ya rejere Mtu ya yuhana mlangu ulewa kuminamoja Misali ulewa shina tano anasema Yesu Haka mambia Mimi Ndimi huo ufufuo Na uzima yeye aniaminie mimi Ajapo kufa Atakuwa anaishi. Na. Na ye kila aishie na kuniamini. Hata kufa hata milele. Hanyu maneno ya Yesu Kristo kinjwani. Huyu mungu tunai muamudu maamu, na, kumu, na kumuomba kila siku. Hanyu mungu tunai muamudu na kumuomba kila na kumuomba kila Mtu anai Yesu Kristo. Hata kifu. Hata milele. Leo kichu ya shasomu kinasema. doctrine ya uzima wa milele yapo maisha baada ya dunia. Lengo la somo hili na akaendelea mbele nitakuja kwenye nitakuwa naenda mbele na nyuma isipodi ni balasi kauli au semi hizi. Eh, lengo ah, Amini anarejea mstari wa 25 pale niendelee kufafanua kidogo nasema mstari wa 25 naye kila aishi na kuniamini hata kufa kabisa hata milele je waamini? Wae urishe na mimi niujiulize je tunaamini? Eh tunaoona kwamba wanadamu ameumbwa aishi uh, uh, uh, ameumbwa ili kusudi aishi kwenye uzima wa milele. Kuna maisha baada ya haya. Ajapokufa, lazima kwamba kufa ni njia tu ya kupitia, lakini atakua naishi Eh, baadaye nisije kareka vibaya, mapema kabisa kwa sababu watu wengine wanakuwa ni wepeswa kusikiliza dakika 3:05 wanapotea. Wakati wengine si <coughs> tu huko hapa. Tunataka kwamba Kule kuhishi milele, baada ya adami kuja duniani, tufauti makusudi awali ya mungu, tufauti jela ya manzo na nini, na sita stek, kandani sana ya maandiko, nita jaebu kwenda haraka kidogo, tunaona baada ya adami kuja duniani, ikafanya sasa, hata huu mwilu yoko mepangwa, uishi milele, utakafa, na hile roho, ili okoe mepangwa, uishi milele katika furaha pamoja na mungu, ika tengenezewa njia mbili ama iishi milele ndio lakini katika uzima wa au iishi katika hukumu ya milele yani bado inaendelea kuishi lakini katika taabu eh hasa kama hata itaji mara moja moja tunapokuwa tumejisahau watu wanaenda kanisani ili kusudi a, a, a, a, a. wakati mwingine nika toka hapa nikaohubiri maneno kama mtu akamwambia naomba niwe nakuja kuimba kanisani kwa yani lengo lake ni ili kusumbua aje CD habathi umalus e huwa ni kabisa kwamba anavutiwa au anataka kujua kweli ni, na nini na siwezi nikachagua nene utoe na nini hapana mimi na, ni na, nafsi ya mwanadamu wenyewe kwa hiyo haya masomo tutokao tunayasoma haya ya uzima wa milele tutaangalia katika muktadha ngoja nitangulia kusema vitu vingine mbele tutasoma ndani haya masomo so na kuja kuona wiki ijayo tutasoma kitu kinaitwa tuta doctrine ya Calvinism Calvinism limtakanaitwa John Calvin ambaye ali Ali un, alianzisha imani frani na hizo imani ziko zimesambaa kwenye dini karibu zote, ini zote zote za kuzinazo taka kumushutumu mungu kama ndiye anaye chagua wakushutumu wa motoni na wakugenda kwenye uzimamia kana kumbwa mungu ndiye mwenye mwenye irawama zote, yani mwenye kupona ni mungu na mwenye kupotea ni mungu apana togono kwa ni mafundisho ya ugongo, sasa usipo ya jua Unawezo sujuwa kwa no, mandokavinism na jijijua, lakini hile imani kisha kuwe ndani ya nafsi yako, ni watu ini jiwa kwa wagumu hata wakua korea. Na na naenewa ya na, maneni. Na, na, na, na, na, na. Eh, kwa tutaona habari za suma la kavinism wiki jai, wiki na ufuata, wiki na ufuata uta usahusa vitu, taongalia na fasi ya mungu katika wakovu wa manadamu. Mungu wa nini? Na nini? After kuja kwangalia na fasi ya manadamu, je, mungu wa kisha toa wakovu manadamu, anabeba tu kama kitoto kidogo na tupwa ndani ya uzima wa milenda anatumwa motoni Apana Manadamu ni anaachagua aende wapi tutaiona kwenye wiki zijazo ni doctrine ya uzima wa milenda au imani au fundisho la uzima wa milenda ni ni doctrine ya msingi lakini ni, ni kwanza ni ya msingi kwa maana ni ya msingi ukisema ya msingi ni muhimu lakini pia siungumz sana kuelewa lakini ni vizuri tuwe tunarejelea mambo ya msingi kwa hiyo na tutaona pia na nafasi ya shetani Tuwaona nafasi ya mungu, nafasi ya manadamu, nafasi ya shetani. Tuwaona nafasi ya wahubiri wa wongu kama ama Carvin. Eh, Johnny Carvin ni huyo, Carvinism. Na tuta, tuta ifanya nye pesi kidogo yereweke. Ha, tutaona kitu kingine kwa ufano. Nadani na, na, katika masoma hayo, nitaweka pia, nasoma neno tuambia, wafu wako wapi sasai. Ndariu kisha alikuwa, atakuwa yikuwa api. Kwa ni la msingi, ime na Na mengini mengini atakao kuja, kwa ya kifika matano, nitaisha hapa, ya kifika saba, wote ya kini tutabusa, tiririkuwa masomo ni masomo ya msingi. Kwa leo tunalaza na somo la kwanza, leo kwamba, tuna, mana damu ameumbwa, awe na uzima baada ya huu duniani. Lengo la somo hili la utangulizi la leo ni nini? Ni, jafuataya moja, machache lakini ni machache. Ya unajuka ungeza ya kwako kwa mengi mengine Kwa jisutakafu ya somo hili. kwanza usiishi vile vile na virevu kila wakati kwamba umemaliza. Mm -hmm. Eh. Hivi kwa mfano nitatoa mfano wa vitu laisi laisi kuelewa. Ukiwa una shilingi kwa mfano 31. unafikiri nafikiri kama itatumika kwa muda labda mwezi huu lakini mwezi ujao utapata nyingine. Eh utakuwa na nyingine. Ile laki mmoja, katika hali ya kawahida kama unakona itumia nande ya mwezi mmoja, unatoka nunuwa itutekiki, eni unakona itumia tufote, sunajoka ama mwezi mwingine, sikuna njinguine, sinajia kwangaika. Lakini, ukigundo kumba hile laki mmoja, ndoi inatakiwa itumike mpaka miazi mitatu nyuma, utaanza kuitumia kwa hekima, na kwa mahesabu, na kwa budget nzuri. Na ito saa kusuma ni kwamba, ukisha jua kwamba, maisha yako ya hapa duniani, Ndiyo ya nayo kuena kutumika hata baada ya kutoka duniani kwamba kuna namunda mwingine Utaanza kuishi maisha kwa hiki. Kwa hinda fulani ya... Ya... ya, ya kwa hindi kwa lugha gani ya tono. Lakini kwa umakini fulani. E. Ukitio kwamba hayaishi hapa. Paulo, labda nitafikia hawa mstari na nikifikia nitauruka kwa soo nita kwa shawo kubiri. Paulo nasima katika kitabu chwa konitwa kwa wa kwaza mlangu wa kumi tisa. Mlanguko wa 15/19 anasema hivi, iwapo tumaini tu Kristo katika maisha haya, sisi ni watu wenye hasara kuliko watu Na Anasema hivi, kama dini zetu kumtumikia Kristo, kuaba kuimba ibada za Kristo, kwenda kanisani, sani so neno la Mungu ni jambo mu, tu linaloisha katika maisha haya ya miaka 60, 70, 80 tuupewa na Mungu, basi toko tuna hasara. Ni bora tuishi bila Kristo kwa sababu unapokuwa unaishi na Kristo katika hivi miaka michache tuliopewa ya Mungu duniani, eh yamkinu ta yuta kwamba hutaifaidi sana dunia ungeweza kuifanya kuiishi vingine vyote vile eh ile rakimoja ingekuwa inaishia kipindi hiki kifupi ungeitumia tu voti kwa nas lakini kwa sababu unadhani una itaenda mpaka nyuma sana basi utatakiwa wakati mwingine kujifunga mkanda kuishi na kufikisha eh. tukijua kwamba maisha haya Yana tatakiwa ya, ya ende zaidi ya maisha ya duniani. Eh ndio unatakiwa amua tusakuwa wapi baada ya maisha ya duniani. Basi lazima tuyaishi kwa nidhamu sana. Eh kwa makini flani. Kwa e. well, hiyo lengo la somo hili la utangulizi ni likusudi tukijua zinasema kwamba tunajua kwa maana ya kwanza ni kukumbusha, ni niku, kudhibitisha, ni kuweka ni kuongeza nguvu na kwe, na kuongeza uzito. Na, ku, na kuza imania tukatika hilo e. Lengo basi tukisha jua hayo Ni ili kusudi tu siishi ishi ovyo ovyo Kana kwamba mambo yanaishia leo na kesho Kuna maisha baada ya dunia, Usiishi kwa lengo la hapa duniani e. Vile vile ujiandaria kwa maisha ajani e. Kuna maandariji ya kufa? Kwanza lazima haya na mbili. Si kwani nimepanga hivyo lakini ni kwa anaaliza la kwanza ni kuhakikisha kwamba ume, umepata ume, umepata uzima wa milele pamoja na Mungu wa mbinguni katika usima wa milele. pata, basi uanze kuzitafuta yale mataji ya mbinguni. Eh. Yesa anasema yeyote mpa mmoja wao hao wadogo kikombe ugaiti kikombe cha ya baridi kwa vile tu ni wanafunzi wao. Eh anasema haitampungukia thawabu yake hata milele. unakifanya leo katika ulimwengu wa sasa lakini unaokuwa unakipata kwa ajili ya uzima wa milele. E. Eh. maneno ya Mungu, tupende vipi? Kabla na nimesema yatakuwa ni masomo kama hayo idadi hiyo. Tumeenda katika sasa vipengele, vipengere kadhaa vya leo. Vipengere vyaleo ni vitaje vitatu vikubwa. Kipengele cha kwanza na kitakuwa na yake kadhaa. Tutaona kwamba ni hicho hicho, kwamba wanadamu aliumbwa kuishi milele. Ile tangia mazo wa kuumbwa aishi milele sasa hatimae kukatokea. Nami lipo ingia wa kuishi katika uzima wa na kuishi milele katika ukume wa Tutaona hayo maneno kwa ndani yake. Ala na sio sana, tusha gusa. Lakini tutaona kipengele cha pili, kinachosema, kutakuwepo na ufufuo wa uzima na ufufuo wa hukumu. Baada hii ili kuondoka hatima yake itasimamishwa tena, isimame kwa ajili ya hukumu na uzima wa mirele. Na tutaona kipengele cha tatu, ambacho naseka sema, nukizito sasa. Na kitakona maniko machache, kuliko mengine, siju kwa nini, kinachosema, Kazi namba moja ya dini yako ni kukuwezesha kupata uzima wa milele. Ukiona kuna dini inasisitiza baraka, inasisitiza siyo ndoa yako mpate mtumba, upate kazi fanya, haina ubaya lakini hivi siwe ndivyo vitu vya kwanza. Kwani Yesu hakufanya vitu ya duniani lakini kitu alichosisitiza si uzima wa milele? Wa kufufuliwa wafufua. Kwani kwa Yesu sarefufuaadha tulipoanzia pale. Jere, azalo sa halikufa tena, bada ya unadhani kwa bado wanaishu paka sasa. Halikufa. Eh. Paul alifufua watu wei. Petro alifufua Watu, siyo mtu. Halifufua hata dorikasa. Eh. Lakini wale watu alikuja ukufua, kwa sababu ni malengo madoku. Malengo makufua ni ule ufufuo wa mwisho, wa uzima wa mirele. na kristo, halipofufuka Mtu pekee au nafsi pekee iliyowahi kufufuka ufufuo wa wa, wa, wa ni moja ni Kristo anasema ndo alikuwa malimbuko. Aliyetangulia wengine tutafuta nyuma ya Malimbuko ni mazao ya kwanza kwanza kabisa mapema kwenye shamba Eh ndo malimbuko. Kristo ni malimbuko yetu. Eh. Lakini wote tunaelekea sehemu moja kwenye uzima wa milele kama leo upata Kristo. E M2 Tuende kwenye kitabu cha mwanzo, tuwanza kwenye mbali za umbali. Umbaji. E, mwanzo, blango ulewa kwanza. Biblia nasema, wana dama ali umba ali ya kusulia ishi mirene. Mwanzo 1.27, biblia nasema, mungu waka mtu kwa mfano wake, na kwa mfano wa mungu wali umba manamume na manamuke alua umba. Mungu manadamu, huko nyuma tumeona Mungu aliumba vitu vingi mengi akomba mimea, akomba eh, viumbe vinavyo hai na visivyo hai, akaumba via bahari lakini hatimaye hakuna aliposema aliviumba kwa mfano wake. Ah, kitu pekee alichokiumba kwa mfano wake ni manadamu. Mfano wa Mungu unaweza kusema mfano wa Mungu katika vitu vingi lakini kimoja wapo ni Mungu ndo wa milele. Na leo hii watu wanataka kusema kwamba tutafute DNA ya kuchanganya na wanyama na nguruwe na nini vitu kama hivyo hapana vile viumbe, vinaishi vinazaliwa vinazaana vinafanya lakini sio vya mfano wa Mungu kwa sababu haishi mpaka usimlawile. Eh. Kwa hiyo kule kuumba kwa mfano wa Mungu hutakataa kusema kwamba ni ni mmoja wapo ni umilele. hajaandika hapo huko kwenye mstari mmoja kwa sababu lakini ni, ni logic ni kitu cha kueleweka kwamba utafananaaje na Mungu kama unapoteza eh moja wapo ni umetazoona mstari mwingine inathibitishwa chukua kwenye mlango wa kwanza twende mwanzo hapo hapo twende kwenye mlango wapili, wa pili mstari wa 16 anasema mlango wapili, wa 10 mlango wa pili mstari wa 17 Bwana Mungu kama akamwaagiza mtu huyu akisema matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula lakini matunda ya mtu haujuzi Kwa mema na mabaya usile, kwa mana shiku utakapo matunda matune ya mti huo, otakufa hakika. Neno hakika limengiru. Uwe mm -hmm. kwa mbe, hawa na namu walikujo kula ule mte haa kula. Mm -hmm. waliula, waliula, waliula, waliula, sinio. Kama waliula, nungu salisema kama mtakufa hakika. Mm -hmm. Unataka kuniambia kwa masikuyu eva na, na adamu walikufa hakika. Pana, unajua kilicho kufa, miroho zao. Kili jam singi zao, mihiri riendena kuhishu, adamu walishu miyaka miyatisa na sabini. é, háos, minha tia of course, não te mingi, acha minha casa, minha ingi, por saba, minha tia, sabini, minha tia está saindo a tia, kwamba, tá, lá que nem tu não a conhece, o cu, o mundo a me Utaka povunja, utakuwa mengiza kitu neto kufa. E, kufa. Kwa tunauna zabi inaingia, inaleta kifo. Sasa iki kifo, kinamala mili, kuna kifo chamwili, kuna na kifo charo. Kifo chamwili, kinauma. <laughs> na watu hawataki jumapili ya kawaida kama hili, uguse, ah, emu tuambia siku angalau, tuku makablini, tutasikia sikereki. Apana, tunaitaji kusikia bari za kifo, hata sipoza kawaida eti. Mm. Au unasemaje? Mm. Ndio. Eh tunaliona kwamba kile kifo kinauma lakini kuna kifo kina chumba zaidi ni kifo cha ambacho na kile kifo kingekuwa ni kifo cha cha kupotea kabisa ningesema mm. angalau lakini sasa ni ki, jina linaitwa kifo lakini bado ni uhai wa kwenye maumivu ya milele Mungu anakiita kifo. Sasa mwingine anaita wasa devuna sema wafu wakahukumiwa ili mtadhalaja akawa amekufa rafaka akahukumiwa njiani au kama hayuko hai kile ile kanuni ya Mungu kwamba hii roho lazima ziishi milele inaendelea kuwepo isipokuwa inakuepo ina katika mateso ya adabu ya milele mm -hmm. eh ile kanuni bado twende katika kitabu cha ufuno mlango ule waishirini. 20 tuere pale siko nimepanga lakini tuelekee pale eh, kwa ajili ya muda Kwa eh, jini ya mda, tuanziye pari kusudi, eh, tuwae tu, tu, kido. Funo mlango wa shirini. Tutankuwa kwenye kitapu ya funo wa si Amini, mlango wa shirini sio mda mbrevu sana. Eh, Yazi yes, katha. Kini tulangule pale. Anasema, sali ulewa wakumina funo shirini. Sali wa shi, tana, anasema bahari. ikawatoa wafu, walio kuwemo ndani yake. Hawa tuwa likuwa mekufa ngatika mwini. Na mauti na kuzimu zikawatua wafu waliu kuwanda ni yake Waka hukumiwa... By the way, habu sema mauti na kuzimu hana manaki tukingini Anaungerea jihana Kuzimu eh? Okay. Zik anasema zikawatua wafu waliu kuwanda ni yake Waka kila mtu kwa kadiri ya matendo yake Najwa hii misteri inaptisha kidogo Lakini munisamehe ni igusa Ndunye inaomba pusamao kwa nasihangu Najwa, nawe unaitusikiliza Usi, Usikatae kusikiriza manina na kwenye wiki, pipli, ya kwenye biblia uriyo komba. E, misari kama hii mewewe kwa ajili ya kutukumbusha. Sio mizuri sana haivutii nafsi, lakini inaponya ro. Misari e, wa kumi na mauti na kuzimu zikatupa katika ziwa la moto. Hii ndio mauti ya pili yani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana meanikuwa katika kitabu cha uzima, alitupa katika lile ziwa la moto. E, Anasema ana linalo waka e, milele na milele. M, m, m, m, tukwa kwenye funo. Tukwa kwenye funo mlangu ulewa kumina nene. Choke. Mlangu wa, wa kumina nene ustari ulewa tisa nasema ya. Funo kumina nene tisa nasema ya. Funo kumina nene tisa nasema. Na mwingine maraika watatu. Haka fuwata haki sema kwa sauti kumta wae yote. Haki sujudi huyu mnyama. Na sana mnyake. Na kuipokea chapa katika kibane cha uso wake. Katika mkono wake. Yeye nae ata kunwa katika m... Mvinyo ya ya mungu ilio teng tengenezwa Pasipo na kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya maraika watakatifu na mbele za manakondoo Na moshu wa maumivu yao Iro kundi rote wanadamu na nina na huyo mnyama Kupanda juu hata milele na milele wala hawana, ha, hawana raha, mchana, wala usiku, hao msujuduo huyo mnyama, na sana mnyake, kila, haipokea itapa ya jina laki. Hapa, anaongira ni kama kundi la, wawobu, lakini upande wale wale watakau kuwepo kwa mpokea mpika kruza. Lakini kundi lao, wote wanatupo katika ziwa la moto. Ziwa la moto ni la mirele, na mirele, na mirele, na mirele. wanaitwa wafu kwa sababu wamekosa kukana na mungu mnyeuzima wa mirele, lakini, wa watakuwa wanasikia maumibu. Kwa nitaangulia pia kuongelea kitu kiningi. Kuna kitu inaikua kuna makanisa fulani. Ni napu kwa na hubiri lazima nikuse njiri za uongo. So nizo zinapotosha watu. Unazuka suma kupisuri kwa mbibu kakarewa lakini ukikumbuka kwamba usha fundishwa kitu kinyume, unu unachukua kiri. Kuna njiri zinasema kuna njiri inahubiriwa na kanisa rasabatu. Tajiwa mose. Inaitua total annihilation. Yaani kwamba mtu uh, moto upo sawa ila utakachokifanya ndani ni wao kusikia mimi mwenyewe kwa macho ya, kwa masikio yangu nilipabara kijana kijana zamani kidogo. Eh kuna akihubiri yule mkuu dini yao alikuwa sio huyu wa sasa anaitwa Ted Wilson na kuna mwingine aliemtangulia. Eh Kulitokea na miaka sini mishoni mbina manzoni padi. satellite satellites ya mahubiri ya kisabatu ya kima taifa nzima. Na wa sabatu wengi na dhani hapa baadhi. Walichangezo heo. Nini msikia kisema kwa mba watu atachomwa moto alafu ataungua wawe majivu wapote. Hakuna tofauti ya kuungua kwa namna hiyo na mta na hiyo kwenye nyumba. Au kwenye, au kinadhani ya lungo takuchomwa kwenye sanalu ya neempkaleza hapana moto wa Mungu tofauti yake wenyewe unaendelea hata milele na milele iyo doctrine ya total annihilation au ya kufanya majivu na kupotea kabisa ni ni ya kuwa kuatia moyo watu watine dhao sema nitaungua tu kama maneno anayea kwa nyuma basi anaisha anaisha hapana haiko hivyo haiko hivyo nani ameelewa ile somo eh Mungu anasema ni milele na milele tofauti ya huo moto ini, kwanza Biblia inasema moto kwa ni moto mkali Narangi daraja litakuwa sio kawaida. Eh utakuwa anasema unarangi rangi crimson. Yani, siyo mekundu, ni kama wanjano, mekundu mwanjano, yaani kwa kati kati ya njano na nyekundu na pinki. Eh na ni wa mirele. Na ni chochocho sema anasema mosho wao unaendelea kutoka. Ni mirele na mirele na. Jamaene, wokovu kushinda hii hukumu ya namna hii. Kuna maisha baada ya uzima wa mirele wa duniani. Ndio ndio niliko ninachofundisha. Kuishinda hii kitu ni kitu rais sana. Unahitaji Huitaji kutenda tendo kubwa lorote. Iko wazi. Huitaji kulipia pesa. Huitaji kwamba nazima ni ene kani sani. Hata siku ni mechoka. Nisipo choka. Nitatuma kwa japana. Una takio ufani kazi mwede. Mamini kwa na Yesu Kristo. Wewe na njibaku utahokoka. Wewe mwenye wa uhata. Wewe teila mata. Mamini Yesu. Tauko. Sasa Kristo hataku mchanganyie na vitu vingine. Cha, uh, abudu suju na mababu. Hii kuna watu wanaenda kila juu. Kina mwezo wakuna mbili, wana wambia wana, wana, wana mamini Kristo, wana mamini na mali ya alafo, wanaenda tina kutamikia mababu zao na. Kristo utamtangaya na mababu zao kweli. Wanaweza wakakupa majumba, darisalamu. Wanaweza wakakupa utaji, wanaweza wakakupa maduka. Wanaweza wakakupa utaji, wanaweza wakakupa maduka, wakini hawata wakakupa uzuma mireli. Mwenye uzuma mireli kummoja tu ni Kristo. Biblia nasema, yuko mtuende pare katika Timoteo wa kwanza, mlango wa pili. Usichoke. Au nisichoke mimi mwenyewe eh. Aya mambo sio mepeze bwana sema hata mwingine. Ndio. Tunaona anasema eh? usichoke mjue najiambia mimi kimsick. Lakini msema kwanza mlango ule wa pili usari wa 5 anasema hivi. Usari kama hii Mkristo Wakweli. kweli, mtaungu Mungu mtafuta Mungu lazima ikae moyoni. Hata usipoweza kuitamka kwa, kwa kinywa moja, wa moja kuisom, ilipo. kwa moja lakini uweze kuisoma kuifungua ilipo. Kimsema kwanza mlango wa pili usari watana. 5 binafsi kwa sababu Mungu ni mmoja. Kuna imani njigizi na mingi katika miungu weweni. Mungu ni mmoja. Anaishi katika nafisitata. Kwa sababu so mungu ni mmoja. Na mpatanishi katia mungu na wanadamu ni mmoja. Wanadamu kristo yesu. Wee mama wa mungu utuombe. Ivi mtu napomba mama wa mungu wa waombe. Anato mama wa mungu. Sino si kutafta upatanisho hapo. Sino upatanisho. Biblia nicho inacho semu. By the way, yuri siyo mama mumba na mumba. Ni marikea wa ndingu nina kasuma katika ni taputa Eremia mlangu wa saba na mlangu wa roba Eh, siyo maria mama wa wa Christo kwa jinsi ya mwili. Kuna maisha baada ya maisha hapa dunia. Yap. kera kwenye kitabu cha manzo tulipokuwa pale tutamaliza tuta maliza, maliza mapema basi. Hivi kwa mfano tukichapa unaweza ukaniambea kwamba hukuelewa ukufundishwa somo li, la kukujenga. Hata malizi, tutu, hapa tumemaliza hapa kusoma ni masomo ambayo Kama yeah. Yoyote mlango wa tatu. Ukokuwa mlango wa pili ulipokuwa kwenye manzo za nyuma kidogo, mturudi ku-trudi twende mbali kidogo mlango ule wa tatu anasema hivyo. Kwanza tatu, Biblia inasema mstari wa tisa. Anasema kwa, kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa kwa maana umavumbi wewe na awe mavumbinu tarudi. Mwanadamu anapata kifua kwanza cha nini? Chamu hili. Kwa sababu ya dhambi. na kwa sababu ya zambi tunakufa tuna mimi na wewe tutakufa katika mwiri huu kwa sababu siwa zambi zaada mwana hapana kwa sababu ya zambi zedu binashi eh. kuna hatu na kwambia inetua zambi uh, ya, ya, ya asili ya hapana zambi ya asili ilileta ili asili ya zambi ilileta mchanganyiko lakini zambi uh, uh, uh, ya asili ilitakia mtu haifanya wakati hajazaliwa au anapuzaliwa lakina kwambia mtoto mdogo mbaye hadianza kutenda dhambi akifa na enda mbinguni sasa kwa nini dhambi ya asiri si kama kwa ni hana asiri Adamu yeye lakina ye. yeye tunakufuwa kwa jiri ya ni hayo mahubili yote ya uongo na kwenye kanisa la katolika hey. mstari ule wa shina mili, manzo tatu wa nasema bada mungu Akasema sema huyu mtu amekua kama moja wetu kwa kujua mema na mabaya na sasa asijia kanyosha mkono wake akatuwa matunda ya mtu wa uzima akala akanishi mirele kwa asema sanaisha tena nami ye eh. ambako ataishi katika ama uzima mire mungu wa shaka mpango wa okofu na au katika ukumbi ya mirele anaweza akala umtu wa uzima mirele kwa kuona kwenye kitabu ya ufunuwa muishoni mlangu wa muisho kambisa waishina mire niwa mbao utakuona tupa Kila unatupa uzima wa milele. Kati pamoja na Kristo. Pamoja na muku baba. Zahe mm -hmm. eh. na sema mti wanaweza wakaula. Na mazambi zambi yao wa wakaishi milele kire. Zahe na sema pana tuweke makerubi ya rinde Na manadama kondolewa katika uwepo wa mungu na mapenzi ya mungu. Ata kuja kumtafuta kukukia kupitia kwa Kristo. Kristo eh. nakanya kututafuta. ni sana na mtu wewe wambi ukiwa na nyumba yako ukakuta wakaingia uh, wa, wa, wale wa, wale wadudu wambao wa, wanangata sana watu wanapenda kushumigeti au ku, ku, ku, wanaituajwa eh siya haa ku, si, kuna wali ungini nakaa kwenye, kwenye kutana nini wa? eh Kunguni asante ka sasa kunguni eh ukua na vitu ndani ya nyumba mazulia na nini ukakuta ameshaingia huachi huwa utatoa mazulia na kila kitu na vitu hizo tuweka nje tutakongota utafanya nini utapulizia afu utasafisha afu nilipoanze kuingiza upya Mungu baada ya umbaji wake kuchafuka Mungu akawatoa katika Edeni, haka watuwa njia kakunguta, haka waza kuwaingiza upia kwa njia ya kristo. Nana naelewa ilisu. Mm -hmm. Eh, magi mga kuwatunza tunza, tunza umo, wangebaki na makunguni kunguni. Munga asema pana, niliwaomba mimi, wamenikosea mimi, na watupa njia na waingiza katika mlangu wa kristo. Uyo, uyo mungu, wanaingia upia. Nana naelewa ilisu. Eh. Ala tunaona kuna umelele katika maisha ya wanadamu upo ila sasa ni umelele ulochafuka ambao umeingia ukundu ndani Ukisoma kwenye manzo sita e, kwa sababu niko pale ngoja niendelee. Usipenda sikasi moja na mimi usii wewe sikiliza tu vizuri. Msari wasansema bwana akagairi manzo sita sita nasema hivi. Bwana kagairi kwa kuwa memfanya manadamu uh, ma, Sume ma, samani Bwana akasema roho yangu haiita shindana na manadamu mirele kwa kuwa yeye ni nyama Basi siku zake sita kuwa miaka miya na ishirini Sume zabuli ya chisi manadamu za miribu ongezeka Unaona inendela kumshusha Umirele wa mirini umeondoka Mire wa roho nao umecha, ume ume mpotea, umebaki ama umeelea mbinguni kwa kumamini Kristo ambaye ataiona baadaye au kutupa katika ukumu ya milele. Kwa hiyo ile dhambi ikaenda ika mess up vitu. Lakini Biblia nasema tunashinda kwa damu ya mwana kondoo. Kukataa kwamba nambi haikuharibu mambo ni makosa. Lakini na kujifanya kama hataki kusikia nayo ni kosa. Lakini msada upo. Unemsaidau unahitaji kunonua au unahitaji kulipa au unahitaji kufanya kazi unahitaji kupokea ni Kristo basi simple. Eh? Anasema na wote waliyompokea alikuwa, alikuwa aliwapa wa kufanyika wale wa Mungu ndio hao wa, walipao sadaka. Nlicho alichosema ni ndio hao waliaminiyo jina la lakini mwanadama nataka wiki vitu vingine, wiki matedo yake, wiki na maria, wiki na masanamu, wiki na misaraba, wiki na tasbihi, wiki na rosari, wiki na nini, wiki na kila... apana, nasomba apana, walio mpukea Eh, kuna uzima baada ya maisha dunia. Eh, mtuangalia kifocha rohoni kinapujaaje sasa, maki tumishao na kifocha mwirini. Eh, kifo cha roho ni ambacho nacho na naomba nieleweke unaposema kifo cha roho usiku usimwe kwamba mtu anakufa na kupotea pana roho itaenda itakuwa inaishwa hadi mekufu inaishia katika hukumu kifo cha roho kinapatikana katika sehemu nyingi nyingi lakini nisemwe wazwaza ambao wanaweza kaiona kwanza atuni moja tu kitabu cha warumi mlango wa 7 nasema hivi kwa hiyo warumi mlango wa 7 jamani hapa somo yanatu ya laturulisha nyuma wa, ya latujengi. Atakiwa latujengi. Usiteke mea kuna mtu mingine atajua jinsi ya kukolewa kwenye nafsi yake. Hata baba yako wei mtoto unayani sikiliza. Hata kukone. Hata baba yako mchungaji. Hata kama baba yako ni mchungaji na mama yako nae wa nishafanya mchungaji kimi na maaliko. Hata kama na mjumba yako hote. Hata kama mna mafadili hapsini indani ya nyumba yenu. Usipo mamini, Yesu, Kristo, wewe mwenyewe, utahukumiwa na utaishi katika jihana, utahungua katika jihana mamoto, milele. Eh, nivirina sewa kila mtu, ata lipewa fusha. Wewe wame, hili somo, masomo kama haya, unaweza kuniambi kwamba yanatisha wakati msaada, ukowazi na hutakiu kuhununua. Hakana. Niki mtana sawa kwa semaa hili sumaa sa kulisikia kwa sababu lina ni... Kwa sari na kuambia ukweli. Paula na kuambia wa, wa, wa garatia mwilangu kwa hini msari wa, wa kumina andia. Na samaa, jie, nimekuwa adu yenu kwa kuambia hili ukweli. Kwa kari inafo zidi kwa pena ni zidi, mna zidi kunichukia, na zidi kwa adu yenu. Kwa sawa wana damu, tunuambia ukweli. Woyangu hiki, aya na ya hubili leo, jina laki jingini ni hapali njema, jina laki jingini ni njiri. ya jina hake jingine kwa kisa ili naitu kwa kienzo gospel good news kwa mba matatika metupata na ambi uja musaada unapatikana tele haununuliwi hau uzwi haubaguwi anasema Kwa wakubwa na wadogo, tajirina, maski. Hauna pesa, hauna beye. Wakubwa na wadogo, hauna rangi, hauna manamke, hauna manamke, hauna manamene, wadunia nzima. Nzima kwa maana jizi hii. Mungu wali upenda uli hata kamtoa mwanae wapeke, yawana tatu kumi, na sita msani maharufu kuko yotu. Ilikira aukolewe asipotee bali au na uzima wa milele Haja sema kile pesa sadaka kile like, ndiyo yani kila ufanye nini ni vitu vizuri Mungu aje lakini Mungu angeviingiza vyote watu bado wangepotea Mungu huyu ni mwema gani Sawa hiyo vitu ni mema lipa sadaka sawa nini lakini usifanye hivyo kama hujao kolewa kwa sababu utaona mpateza na wako Okolewa kwanza afa fanya hivyo Yesu anasema mlitakio Asema, mnalipa zaka na mnanana ni katika matayo shina tato, lakini mesahu matenu maku ya shelia imani ya meingiza ume. Hamna imani ya wako. Nikodema na mendea Yeshu, mlangu wa tatu wa kitabu cha Yohana, ana asema, Yeshu maseema, wewe ni mwalimo wa Yahudi, na wewe kujuu imambo haya, kujuu hata maana ya kokoka, na niye unawafundisha hekaluni kila siku nikodemu, Amen. Mm. Kuna maisha baada ya hapa dunia. Mm. Haa maisha hana kala. Hali ni moja ni kristo. Hali ya ilipa yote. Nii ya alasema, katika matayo kushina bili ya alasema nende. Nende ni mkawahite, waingie. Kila kitu kiko tayari waje harusi ni tu. Wakifika nitawapa fazi langu. Vazira okuwa sema buwana hameni varisha vazira haki, vazira oku, isaya stini na moja ruka ne. Huu ingina chochote kwa kristo. Mwengu wame, hato usipu kujia ganisari, kama ume wame nyesha kristo mbinguno naenda. Kili kwanini kusijia ganisari, hili kusudi uishi maisha yenye ukamirifu mbeleza mbukubashi. Kwa jahipi ni nasema, Kuna ufufuo mauzima na ufufuo wa hukumi. Baada ya huumile tulio uona ulio na zambi tulio uona. Nikuwa ni mesema tunenda kwenye warumi sinio. Hatuku isoma, hatu isome. Kwa nini kituwa kwa mbitu mingine. Baada ya kufungua warumi niliaza kubili mambo mingini. Lakini nayo ikuwa di Biblia. Masomea ya mistari mingi kichwa nitu. Kulangu wa saba mistari ule wa tisa nasema hivi warumi. Zema nami inalikuwa hai hapo kwanza bila sheria. Toto mdogo hana sheria. Toto mchanga hana sheria. Kwa mbibia kwa mae, emu kunyo hae maziwa, emu nyonya hafu, kuna na sheria mungu naijua hapa, nanakua hana sheria. Azema nilikuwa hai kwanza bila sheria. Ila ilipo kuja, ile amri zambi ilihuika nami ni kafu. Tunapo juwa sheria ya mungu. Misha kuwa wakubwa wakuelewa mema na mabaya. So vipirina sema manadama alijua mema na mabaya, alipukula, eh, kula yare matunda ya, alio, mungu aliyo mzuia. Akajua mema na mabaya. Kabla hapa likuwa kama mtoto mchanga. Alikuwa na mungu likuwa anda kama mtoto mchanga na volishwa. Sasa haka amua ajitegemee. Sasa tunapo kuwa, sasa tukotoko nyono mchanga, anasema na alikuwa hai, lakini ilipo kuja hile sheria, a nilikuwa ni msana wapi nami nilikuwa hai hapo kwanza bila sheria ipo hujairia sheria ile dhambi ili nami ni kafa ile dhambi ndani ya mtoto mdogo ipo unaweza kuli mtoto mchanga hana dhambi ana dhambi lakini hana hukumu ie matendo yake ni ya dhambi dhambi ndio sababu kwa sababu unamwambia em ni pe anaakata ana kashikilia ni pe kidogo nini unamtaania ah yani ana ana ule ubinafsi lakini hawezi akakumbuka kwa sababu hadha sheria ya Mungu ndani yake anaendelea msana 10 anasema anasema nikaona amri ile inayotoa uzima ya kwa kwangu mimi imeleta mauti amri ya Mungu ilikuwa ni msingi kwamba Mungu anasema usiuwe usizini usiiibe usifarini ibapo nikutupa uzima ni amri ya uzima kwa sababu maneno inayotuzuia ya natuwa, lakini kwa sababu hatuna uwezwa kuitimiza ili amuli, ni katika kristo peke pekiaka mbana itimiza, basi, badala ya kuwa kitu kitu kwa uzima badala yake kendo kinaturitea mauti Eh, mshara wakumina sema, wakumina, wakumina kwa maana dhambi, kwa kupata n, nafasi kwa ili amuli ili nidangaya na kwa hiyo, ikaniua yuli nasema roho ikasa kwa na paula nasema, ikamua unatahu nambia kwa ma paula, nukwame shakufa kimui nukwame kufa kiroho kabla alipo kwa aja mjua Christ. watu naona uweja ya pili kwamba kuna ufufuo wa uzima wa na ule wa hukumu, hapa nikitaka naweza nisiubili sana, wanadamu wanaiju wa juu lakini trendi kwenye mistari siko, tala sijaanda mistari mingi mnaonaji niki, niki soma yoto kwa pamoja hafu nika kwa pamoja eh, do, uh, kifuwa kime choka kdo Mtu soma kutuwa katika kitabu chua Danieli mlangu wa kumina mbili Afu na kusomea Kira mmoja afu badani tayo upili pa mmoja Mtu sikie ufufua uzima Niomee tu nisiweze kuanza kufafanua okay. neno wa mungu na, unatamani nisiereweke kinyume ukisoma tu unatamani ufafanua Lakini tuende yote kwa pa mmoja Yata mungu atafafanua Daniel Danieli kumina mbili mbili viju hivi Tena Wengi wa hao walalao katika mavumbi au ni watu look for me. Ya inchi, wataamuka. Wengine wapate uzima wa mirele na wengine aibu ya kuzarauli wa mirele. Nama kuni mawele. Hoja, tuwe kwenye agano jipia. Johana 528. Johana 528. Yonataka kila mtu wa jifubirie kwa yonataka kufufanua. Johana 528 anasema ya. umsisita ajabu maneno hayo kwa maana saa yaja ambayo watu wote walio makaburini wataisikia sauti yake na watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima na wale walio tendo mabaya kwa ufufuo wa hukumu hata kama yefufuliwa alafu kwa ajili ya hukumu naomba leo umstani ufafanue unasumbua watu kuelewa baadaye na wata nadhani kwamba ni kwa matendo mazuri hapana sio ile tu kini kumna sinao kuende kuenda kwa ndani nataka kwenye sha wat sauti ya Yesu Yesu Yesu atakaposhuko to kwenye kwenye unyakuu eh watu watuko makablin watamka watasikia uliuzio eh watasikia uliuzio kuna sema watavari chakimipia nasi sema kila to kwa mlo au to kwa high kuna ta ya kuliwa pamoja na hatusa watangulie kwenye <clears throat> matayo 25 matayo 25:34 sioke sana sioke tu tujifunze maneno ya Mungu na Mungu anahitaji akili kuchangamuka kidogo eh? na watu wengi wana wanataka wae wajinga kwa habari ya maneno ya Mungu. Hawataka uzishughulisha akili zao. sio kitu kizuri. Anataka ajishughulisha akili kwa katika kwa professor wa mambo fulani lakini kwenye mambo ya Mungu awe mjinga ndio raha yake ndio sio. eh. Unatimiza mapenzi ya shetani. Wakati uona kwa unatimiza mapenzi ya shetani. Shetani anapenda watu wasimjue Mungu wao. Tayo shirini na tano usuli wa 34 biblia unasema kisha mfarme atamwambia wale walioku mkono wake waume njoo ni mliobarikiwa na baba yangu ulithi mfarme uliyo tayari kuumbwa kwa ulimweno hapa atakuwa pamoja na Mungu kwenye usimbao wa milele na Mungu wa milele wala atisi mfarme mbingu 41 alisema kisha atamwambia na wale walioku mkono wake wa kushoto ondokeni kwangu mliolaaniwa mbeende katika moto wa milele Umoto ni ndo kungua alafu kapotea. Nicho, ndicho, hile annihilation wanafu kwamba kwa mba mtu anaungua napotea. Hakana? Naseema, nendelea katika mtu wa mrele. Mtu na mwana sema, aaa, mtu wa mrele, lakini wanao ingia wanaungua. Sasa, huo mtu tukone na kufanya nini kama kazi yake ilishaisha. Mtu na kripto. Ngo naseema, wataendelea kungua na kumia mrele na mrele. Nyo sababu, inapo kwenye keswara na wakovu, was, to, yani, Uwe tayari, wakati mwingine kuchukiwa, kutengwa, ili kusudi uwezi kuwaokoa wengine. E. Tulikuwa kwenye ufunuwa mlango wa ishirini pale, tupaone tena, lakini hatutaenda msari wa kumina nata, kwenye mlango ule wa ishirini, tusewe msari wa kumina mbili kufunu. na kumaliza unao shirini, pale ndo hukumu ya, ya mwisho ilipo eh usalimu ule wa 12 bibi unasema nikaoona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele hicho kiti cha enzi hawa watu wamekufa kufa kabisa wameisha au wamesimama kabisa wamesimama wako yani wa, ni wafu kwa, kwa sababu wako kwenye kungua kwenye hukumu na unajua wametokea wapiga jehanamu ni hatari kweli kweli Alawo wako wanapiti, wako njia moja anaelekea kwenye ziwa la moto. Ni kitu hatari kabisa. Huu analinganisha hii kitu, ni mnisamehe nipoteze muda kidogo lakini sio kupoteza kufafanua. Huanainganisha na, na mtu ambaye naenda, naenda, na ukuta mtu ameua. Shaua anaenda roka uh, mahabusu. Gerezani hivyo. hivyo. Miaka mitano, sita, saba, kumi. Nakuwa na kesi ajeisha, eh, nisha siki yako? Unakuta yuko sawa sawa na mfungo mingine yoyote, aliyo kumiyo. Tena unuzi wakuta yeye na hali mbaya wasogungu kina unuzi wakuta na kaa namtarie ukumiyo miyesi mitatu tu anamuachwa. Alafu badala ya anakuja, ana tena mhamkamani kesi na katoa. Anafunga ana kifungo cha mia, cha maisha jela. Anarudi pale pale alipokuwa mfano wake lakini anabadilisha kiwango cha kukaa Huku ametoka kusema kuzimu inawa, inawatoa kuzimu kwa jihana moto wa ule moto uliokuwa ndani ya, ya dunia ndani katika doho ya Kutokuwa Kitakuwa kuna ziwa la moto litatengenezwa lita Mungu anasema tatengeneza lakini tatakuwa nje nje ya dunia mpya na nje mpia. ndipo eh niba tachukua hao walio kwenye jehanamu ya kwenye dunia moto ule ule ukali ule ule anawa anawahukumu sasa ndo amepelekwa mahakamani anahukumiwa kifungo cha maisha jela alafu anawapeleka kwenye ziwa la moto kwenye mazingira yale ya. lakini si ile tofauti inatisha wewe kwambie kama umemwamini Yesu Kristo mabaya yako hauna shida usiangalie unatenda dhambi utende dhambi hapana eu quiser dar bem, sinal, sinto que a qualmi a qualma eu posso dar mais, anguka ganhei da kukafa uma baraca, chochote ganhei só com anguca, não ganhei só café, milênio, chimie, chuchu te quer ir trabalhar na kukiri kwa ganhou chako a mamãe nem Jesus Cristo porque a que não ocupir com shaka biblia chaco, aí já na mão trabalhativo subiu para onde na hierócia, não compreende acho o na hakuna tafushi emo watu wa makani sa niwa kuskiya mobile moja tena tu watu na eh ya chileki ni ana kitabu mirango ishia miwili koko ahi thi nukta kwa nukta na ubiri yote Ruka nishina moja, mariko kuminatati, watu sinu kwa wakuanza katibu kitabu chote, mangu wane mangu wataku, sinu nikuwa apiri, mangu wapiri, ote huko munga elezi, isa ya naelezi. Hoja ya mwisho, ni uh, hoja ya kufanya kazi. wewe liyako hapa, na wewe na tufati ya kutoka. Mihoja ya kazi. Hii kwa ni facti, mambo ya live. Hii ya pili ni action, ni matendo, ni vitu ya kufanya. Hoja, tatu nasema, kazi namba moja ya dini yako ni kukuwezesha kukata uzuma wa milele. Ukiona uko kwenye dini, mnashukulika na mambo yoyote ya re, kuna eh, ratiba ya vijana, ratiba siji ya safari frani, ya inu wakuta yani naishi ya labda haya, ndiyo maandaliza uzuma wa milele ya pana? Hayo siu maandaliza uzuma wa milele, tu ya nima tendo tuya lakini uzuma wa milele ni Yure anaye kuhubiri. U mlengo wa kanisa, maksudi ya kanisa ni msisitizo katika kumwamini Yesu Kristo peke yake. Mimi somo la uzima milele naweza kusema ni kile jumapili lazima niliguse. So, Siombe msisitizo deni yako kabisa. Sio kukufundisha na ya kufanya biashara ufaanikiwe. Ikifanya hivyo mara moja moja haina Sio namna ya kufundisha si upeleka watoto wako si hiyo. Sio kujenga shule kuhakikisha kwamba shule zote za zenyewe zimekiwa na dini hapana. Sio hospitali sio nini. Vioto ni vioto sio baya. Lakini tafuteni kwanza ufarma mwingine na haya mengine yote tatakuja ta kama ziada kama nyongeza. na anachosema. Dini yako lazima uone kabisa inasisitiza uzima wa na lisipite wiki moja wiki mbili jumapili moja bila kuona kwamba mistari ya wokovu inarejelewa tena. Kusuhu wanasikia kwa wakati tofauti na muda tofauti. Na na na ya na ya mwaleo. Ayo mwaleo. Mwatao. Mwatao kumina sita. Ok. mstari wa kuondoka leona. Mwatao kumina sita ya shina sita. Mwumisali naomba wa kristo hote wa ujua. Lepo yi mstari ya kujua wa kristo hote ni nini Timotheo wa kwanza mlango wa pili 2:5 Mungu ni mmoja nampatanishi kati ya wanadamu ni mmoja naye ni nani? Ni Mwanaadamu Kristo Yesu. Huo mstari kae huko nyofahamu wako. Timotheo wa kwanza 2:5. Mstari wa pili, ni mstari mizito huko pamoja. Of course ungeniambia upi mzito ule uo nilitoa kwa kusema. Lakini huo kusema, tena kusema nao naenda kusema na huo unafanana nao ni muhimu sana kwa sababu unaongelea hoja moja. Twende kwa imata, kumbina, sita ishirini na sita. tayo kuminasita shina sita vibri ya nasema tayo kuminasita shina sita kwani atafaidiwa nini mtu matayo kuminasita shina sita kwani atafaidiwa nini mtu aki ulimwengu? ulimuengu wote na kupata hasara ya nafsi yake au mtu atatoa nini badala na ya nafsi yake anata kusema ni, ni hoja yoyo wamba dini yaku lazima iki haki si inakupa faida ya kupata uzima wa milele. Eh huna utakachofaidu napaka mwenye dini na yakufundisha kwamba tunataka kujenga hospitali mita hii. Baada hiyo hospitali itawajibika lakini kama ni kuzeleka mtazeeka mtapufa. Na hukumu mtakutana naye. Eh mnaweza ka hata kama mngesema kila nyumba iwe na hospitali ndani yake. Au shule. Au siji tu tuko tumaisha tu, tu, tu, tu, tu, tu chama cha, cha kukopa aina shida. lakini Biblia inasema atafaidiwa nini mtu utakuwa na faida gani unapokuwa kwenye dini ambayo inaweza kukupa vitu vyote ikakupa ulimwangu wote oh, ikakuh, e, tunataka tunasafirisha vijana wanaenda Marekani wakafanye ikakupeleka kila sehemu lakini ukapata hasara ya nafsi yako kazi namba 1 ya dini ni, na naweza na, kusema inatakiwa 10% si, zote kadri. Ni kuhakikisha kwamba watu wake inaohudumia imewapa ime injili ya uzima wa milele wa Yesu Kristo. Vitu vingine vija nyuma yake. Mm -hmm. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza ni nemaliza sasa. Wakorintho wa kwanza mlango wa 15. Homsani inshausema lakini naomba ni usisikize msichoke, ntusha maliza, kontuwa kwanza, mwangu wa kumina tano, msichoke, msteno wa kumina anasema hivi, kontuwa kwanza kumina tano, kumina tisa, vipili anasema, kama katika maisha haya tu. yani kama mambo ma, ma, yetu ya yetu yanaisha kwenye ulimwengu huu hapa hostali tujenge tujenge shule tufanye biashara siji uh, kuna kuna kusajiko la kina mama leo siji jeshi kubwa kutana, na mwimba tunaimba tuna tunaibua tuna, vipaji vya kuimba lakini vyote vikawa vinaishi katika habari za mwili Nina is a good guy. Even though we are playing with bingo, we are playing for wages. We are playing with bingo unless we are playing. Like me, I katika not. But if you are talking about the way you are talking about the way you are talking about the way you are talking about the way you are talking about kwa sababu si si tuko juu kwa sababu tuna matumaini ya uzima wa miele katika kristo yesu mm -hmm. yeah. yes, anasema katika kitabu m, m, m, m tuisha wafunga lakinisoma uh, katika kitabu najua msali ha hautapendeza baa ya watu lakini we unamba hupendeze usema ni yesu mmhm yeah. yeah. kumina mbili nane Yohana nasema kumina mbili nane Yohana nasema. nasema kwa maana Yohana kumina mbili nane kwa maana masikini mnao siku zote pamoja nani bali mimi hamna siku zote hezo kwa nasema hivi hata kama mungiazisha dini mkafanya mi, ma, ma, mipango flani ya kondo tunataka tufute u masikini duniani tuongeze kipazo sawa Yesa nasema, hivyo pitu vyote mlajidanga ya umasikini tuendea kuwekwa dunia, kikubwa ni mimi, ambaye unazamu sita muda wote. Kwa hivyo kuambie, mtu asipo mpata kristo akapishana na ye makanisani mara kwa mara, tafika semu fulani hanawezo kutana na kristo tena. Kwa soo wamesha pishana mda mbelefu. Nasema eh. hamu takua na miti kujo, masikini watakua. Wango juu Hata kama chamamento que se mata o Natal, tu ganha o hospital. Isso te diz o que na bal, aqui na rua o quase. mwenye Eu só na semana que eu só nem que eu conheço Jonas. Nita a coisinha do hospital aqui nem só nem chauanda. Moeda ni usome. nem. Jonas como é como na semana. Eu não Kutoka hapa laomba turamalizo. Yuna sema, Ustari wa tisa, Yohana kumi, kumi. eh Yohana kumi, Yalaziye tisa ni ikusudimisikia kumi, Nasema, Mimi ndimi mlango, Mtu akingia mi kwangu, eh, Mtu akingia kwa mimi, Ata okoka. Hati makuna mlango. Kwa niyesa sema Ipo mlango mingi, Nasema ye ni peke hake na no mlango. Hata ingia na kutoka na ye, Atapata malisho, Musalwa kumi ni nizaga ni siati nasema mwizi haji ila ahibe na kuchinja na kuharibu mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe na hotel. Iyo si nasema mission yake makusude malengwa kuja ni kusudi wawe na uzima atale. Nyo uzima wa milele ndio malengwa yake makuwe. Kukujima yu zema masikini na nini watakuwepo na nini na tumali ya kristo katika ulimwengu toko watu na asara kukuhote lakini. Tunapo, mtumene kriso, hamekuja yalikusudi, tupati kuzima wa milele. Jehovah, tunakushukuru kwa neno lako siku leo, eh, mungu wa pekuni, utukuzu enoliwe, namba neno hili mungu, likabaliku watu wako, likabaliku waliopo na waliopo mbali. Mungu, lakini zaidi likakubalike, likakuinue mungu, katukuzu, likahofiwe mungu, namba baraka zaako, zilambata na watu wako, namba wakukari na watu wako, Mungu katububariki katika wiki yote yoko mbele etu, katuongoze mungu. Baraka zako zika zero honi na hata muirini, katuongoze katika kusema neno lako kwerini. Na ataka pokosea mungu, watu wako atapukosea manambi yote, hali uwasamehe mungu, kata wale mungu mwe kusamehe. Tunajua mungu kusamehe maramoja katika usuma mirele, katika kuwamini na katika kuwokoka. Masi mungu kandire kutusamehe katika mirele, tunarokosea, subunucha na jioni vile vile. Ya wata kushukuru mfarma katika jina la mungu baba mwana utakatifu. I mean you not